Herriko egoera ez jasan deszinaina da alde batetik orain arte bueno, jasan dugun e, autoristatarismoa bai zuzendariaren aldetik eta bai e, ikas, e, irakasleen aldetik. Ere baiia aipagarria da turraman gertatu den kasua udaria egunagatik gartik eta izan zutela batzuk, Eta hori jasanezina da, txerenguk e, alde batetik eskalduna garen einean eta bai ikasle eta bertzaleak eskubida dugu, nahi duguna aldarrikatzeko. Eta horrekatik egin dugu planteamendua eskaldetik egin dugu eta bosteko prentsa horrekoa izango dela. Eta eta gero itazazpiko manifestazioa e, autobus, autobusetatik aterako dena. Eta hori, salatu nahi dugu gehien bat, ori, iruña herria, bai ikastetxetan eta bai e, iruina herria bertan, dagoen arazola herria, ez, autoritarismo eta boliziaren presentzia egunero.